Hoofstuk 48 Die governeer van Jerusalem en Herodes was hewig ontsteld door hierdie brief van Sirenius. Dit het in einde aan sy gruwelike misdruiwe gemaakt en boodskap is na Tyrus gestuur waarop Sirenius moes meld om welke belangrike redes hulle dit gedoen het. In die deerdringendste kleren het hulle die gesandskap van die perse wat in elk geval altyd glibberig was, geskulderd en selfs beweer dat hulle belangrike geheime spore ontdek het, dat selfs Serenius, die, sy broer Cornelius, as aanvoerder ook betrek sou wees in hierdie geheime volledige Asiatiese samenswering. Want die mense het onthou dat Cornelius hierdie nieuwe koning van die Judeers onder sy beskerming geneem het. En die Rodes was nou van plan om boodskappers naar Rome te stuur, as Sirenius nie vir hom waarborg sal gee nie. Sirenius moes daarom Cornelius aan ‘n streng ondersoek onderwerp, andersins word die bericht onvermeidelik aan die keizer versend. Hierdie teenmaatreel wat Sirenius verneem, toe hy alweer terug was in Syrus, het hom aanvankelijk verbaas, maar deur die godelike gees gelei, het hy sy eeuwe wacht dadelik herwin, en het die volgende reels aan die rodes geskryf. Hoe leid die geheime wet van Augustus vir die ontdekking van komplotte in elk geval? Dit leid soos volg. As iemand een of ander geheime komplot ontdek, moet hy homself so rustig moendlik gedra en alles onmiddellik uitvoerig aangee by die hoogste overheidsinstansie van die land. Nog een speciale gouverneer, Nog mindere leenier mag ook maar een vinger uitsteek na die swaard, sonder die uitdrukkelike bevel van die opperse staatsgesag, wat eers alles goed moet ondersoek, want nooit kan een ontijdige aanval groter skade vir die staat teweegbring as juis op hierdie punt nie. Omdat die komplot omself daardier deurgetrek het en sy beplande oproer nog listiger toedek, om daarna onder ginstiger omstandighede, sonder om sy doel te mis, meer effectief te voorskyn te kom. Dit is dan in hierdie uiterst belangrike opzicht, die hoogste gebod by monde van die baie wijse keizer. Het die daar gehandel? My broer Cornelis het wel daar gehandel. Hy het homself van die sogenaamde niewe koning van die jodeers onmiddellik meester gemaakt het hom onder my gesag geplaas, en ek het hom daarom die correcte materiaals getref, krachtens, krachtens die mag wat my oor Asie en Egypte toekom. My broer het het alles aan die bekendgemaak, maar hy praat met doove oore, en een echte rebellie het jylle teen alle protestering van my broer en die kindermoord opgeneem, en bovendien par mantig nog van my durf verlang dat ek jylle sal ondersteun beteken dit, dat die keizerlijke wet gehandhaal word. Maar ek sê aan jylle, die keizer is reeds volledig op hoogte gebring en het my die vol mag gegee om die governeer van Jerusalem af te sit, hoewel hy familie van my is en die rood is in boete op te lee van 10.000 pond goud. Die afgezette governeer moet homself binnen 5 daal by my aanmeld en die roodis moet sy boete binne op, op die meeste dertig dae hier volledig kom vereffen, anders sal sy leenrechte vervallen verklaar word. Laat het so wees.